Zientzilik irratian jarraitzen duzue, horretako irrati librean, eta gaurkoan, ba, bisita badaukagu, txerrimuñoko bilagunetorri zaizkigu, ekaizatolmok, eixo, eixo, eixo, eixo, eta, bueno, beraien bisitaren arrazoian, ikustu kalean zabiltzatenak eta pixka zarean ere ibiltzen zaretenok, edo txerrimuñora honetan jaietan urbildu zaretenok, ba, honesko jakingo duzuela, ba, txerrimuñon teiatua konpondu aian dabiltza, edo, eta orduan ba ekainaren 6 sekulako festa antolatut dute E, baina, bueno, agian festa berari egiten hasi baino lehen, agian bai kontatzean zulei, txarri muñoko geita maika urte ditu, nik uste gure entzule guztiak eder, kezagutzen dutela, manpiskaba, ze nondikan atea den teiatuaren asunta, eta zen bade mora da mazuen asuntonekin, ez? Ze gauza gehiago indituzu, hori da festa, baina da iaia ia bukaera, ez? Gauza gehiago dira ez? Bai, bueno, eh, azkenian teiatuana behar bada, ez? En etxia pues, bere urtia baditu, hau eta betiak aurten, Eh bueno, betia ocupa tusenetiek noski, eta bueno, e, etxia desgaste bat izan du eta normala denez berritzen berritzen jonda, jungea azkeneko urtetan ta aurrekotan ebai. Eta bueno, azkenian mediluan baitan, azkenian inverzioa da. Eh dosein konponketa egitia eta teliatua ba seguroak izango da garrantzi E, momentu beti beti egin nahi izan da ez ba solairu-solairu e, e, eta teiatuana bat gabe, azken ean teiatuik gabe etxe bat ez da oh. orduan, ba teiatuan ideia hortzeon eta beti bezala bos, arranka da falta, ba noizazi ba, jendia bagaude e, badugu medio ikan, dirua baldu gu, orduan ba hola xe izan da en azkeneko bi urte hauetan e, txerrik e, nizandun e, bizi berritze honen hostian, ba, ez dakit indarrein dugu eta enfokatu dugu gure indar guztia ba, horretara. ez. Ba, e, pintxopoti egiten dugu hostiralero, egiten ditugu kontzertuak iabetean behin, enbat, egiten dira hainbat emanaldi ekologia taldiare bai hortxe dabil jota fuego, Eta, bueno, erabaki genun, ba, San Bladabidez, ba, txerrin e, e, osakiten dian bezala, ba, ba, bueno, ingo deu, oazen eta oazen ditate jatua, eta o, hortan, hortan. Uhum. Bertar, horbiltzen dene dozen, saltzen dio zueteia bat, ez dakila zemaditu guen jaetxetan, txiki hauetakoak arti zauan, metxeroak ere salduzizkiguten aurrekoan, denetik, ez? Hor, e, agian bai apaitzeko, ba, karo, gita maiko urte, eta ere esan duzu horain, ez?, e, Ingo degu ez, eh, hau da, nola bai txergere funtzionatu dula urte guztiagoetan autogestioaren inguruan, eta horrengoan ere zuen asmoa dela teiatua, vamos, bertako lagunen artean egitea, eta, claro, taz, kostatzen den guzti hori bai teietan, bai soli bai guztiago zehau dena, hori dena, vamos, autogestion total, ez? Azkenean inbertsio nahiko potentia, eta, bueno, ni uste, azkeneko dala lan bat, izan zala bai bekaldeko barraldatzia, mm -hmm. bai kontzertutako azpegitura bat montatzea... E, Azken nien, etxe bat mantentzea bizitasuna hoi, ez? eta txerri bat espazio sozial bezala, ondikan jarraitzea biziri, eta derri horrezkoa teiatua berritzea. Horrezak gau beste, o sea, itotia dozte, eta da tema enin bardala. gertatzen gan esan, ez duna, al, diru aldetik, baleno indana, Ba, betire material batekin egin iten zan, bino ingontan, kontuatzen zea ez dala broma bat Eta horxen, miustek gaina kontzertu aldetikan betiren fokatu gula bateare diru hori atatzeko eta hori eta itentzian ekin zau Eta honekin pentsatzen da behar maten joan arredui bat, eta lortzen on ja, Bezpeiar, Renard las Harkas I, I 12, As, asmoa ir pilla reto asmoadaia urten egitea ja ondultatzen bali made kaña ja tun horretar txartzea ja teiatu konpontzera edo logistika Baitaren <laughs> <Logistika. laughs> bai e, bueno hor baita ere laguntza egongoa ba teiatua berritzen dabilen cuadrilla e, batekoa da zakordatzen aparrakoak dia Bino... baina e, bat. ribartzuten hortan lan egiten dute eta pizkat jestilua iteko ba bakizu betiko ba, eh, azkenian muitzen baso Da, eh, nola nahi obra zaian pues, Lehenik eta behin Okitzea gonben di joan batzuk Eta ja diru abiltzen danian ta ona Ala tarea Ba ez dela, zea bat gelatxo bat hor txeren gauzasko egin dira, txikintzako gelak, e, beian zukaipatu zubarra aldatu, eskenatoki aldatu, bueno gauzasko ba, jundira konpontzen, leillo, katea denaz ba, gauzasko jatu aia da itzak, ya, bae. ahondiak esor jakema, ni, ni idea, o klaro, baino jakem behar dela hondo egiten, hori Ba ez, bat dugu hor ingeniero eta arkitekto talde bat hor badago ba, eta, ba, eta, eta, eta bueno, e, momentuan esan dugu bezala aleno, ba, dirua biltzen jungea Ta dago poltsa badugu dugu, bete dugu neikua Neikua edo, bueno, deixente, baina, bueno, faltasegu azkeneko bultzara hoi, ez? Eta, eta bueno, elmuga jarri dugu udara, hau e, Neiko genuke abuztu e, iraila inguru hortako e, jarra hoi eman Eta, bueno, e, teiatu festa olbulorrekin ingo dugu, ez? falta Faltasegun zati hori e, biltzia Eta, eta oise, oise, askenian jaialdia izan dadila batetikan dirua biltzeko, baino baitare e, txarri muño bizirik daunan erakuzgarri Eta jendian anima dadia, eta et, ati agareki jaudela guzilontzako, beti egondan bezala eta hori ba jende animatua daia. Koa zen festala? A ver, venga, ya iba todo suella, te cousense oh, gainera, orduan se seisan godu, ekañaren seial, ya algunos o da gainera, eso es ética na Euskala ba, sorduta mukatzen dut, baina, bueno, goizeko arekin aziko gara Ba, eoi da, eoi Pintxopote bateko ze izan zan e, Okurrentzile izan zan e, Aurretik handia ja bagen miltzen, ba, jai aldi batekin Bar dugu ta. ezer, eta Ola, xe, venga, atagenun papera eta Boliorrafua, eta bombardeo Tormentea idea zoitako batekin genuen Eta azkenian borobildu dugu Programa era ontara e, Guken fokatu nahi dugu Egun osoko ekitaldi ba bezela Ba, ase Azoka moduko batekin ez E, azok horretan eongo dia estanak, eongo dia postuak e, Urtian zehar egin dienekin zen e, txartelekin e, Gainontzekoan ere bai txerri muñon baitan dauden e, artistak Edo e, hoien e, zeakin, ekitaliekin, e, e, adibidez txotxongi joak eongo dia e, amabi terditan. E, bueno, aurretikan azokas handeten bezala, izango da, amaiketatikan aurrea, eta amabitan egin godu gu ekitaldi hasiera moduko bat. Zanpantzarrak eongo diak, txalapartariak, eta, bueno, e, ekitaldi jak edo jaiak asten dian bezala, ba, etxaferu bat botako dugu. Eta ondoren, ba, hori, besan bezala, e, zeat, txotxongi joman aldi bat, e, gero horen... Eingo dugu ordu batetako tapa bermuta ditudi jogu hola pintxopote moduko bat, ba gozi eiteko ta, ta bueno, ordu horrtako ba ez dakit, oidan besela ohitura dugun bezala, bat pote txo bat hartzoko aukera. Eta ondoren, eh zer izango dugu? Eh Bazkarilla. Baskari bat, e, azkenian Bazkarilla izango da gure eje nagusia, diru bilketan helburu nagusia hor jarri nahi dugu. E, Baskarile izango da autogestioz egindakoa e, Azken nian egin godu guna izan da e, zebat ba, gu prestatuko dugu e, Baskarilea eta baitare ba, inguruko txek, e, okupatu eta tikan ere bai e, lagunduko digute eta, eta bertara torren jende guztiak ba, erosi ditzazken txartelakin ba, azken nian hori, hortikana eta dugu etekin horretarako e, Zastu, e Horo eta barrazki jalentzako menua ongo labaitere, asizke ez da eskusa. <risa> <risa> seguro, seguro. Haina bai, ez, beti zaten da, txarri muñe beti aukerak ematen ditugu horretarako. Eta, bueno, e, bazkaian ostian, e, sobra mesarako, aur jolasak antoratuko tugu e, burua da ere bai en, gurasua kertor daitezela aurrekin bazkarira ere bai eta ondoren aurrek izan dezatela aiz bere aizi bat edo bintzat e, mailan ez azpertzeko aukeran bat Gendazioi berriak prestatu Oire bai, oire bai <laughs> Eta, bueno, Baskai aurra ja ondo pasatzen ari gurasua ere bai eta ondoren egingo dugu egin Herri hipoteoko eskor bat e, elektrotxaranga batekin Elezoko gazte kuadrilla batek e, azkeneko urte honetan, e, sortu duten talde batek Ala hituko hitu kaliak Hori, e, iru orduz, e, taberna azta Ibiliko gea eta eta ondoren, horren ba, nostian Kontzertu bat, izango dena pixka bat emanaldi aldi nagusi horrelakon ja, bat, e, Doni Bane eta Inguruko Anai Arrebat Taldia, e, etorriko da, e, berai e, bai lagundu nahi zan dute e, proiektu honetan, proiektu ekitaldi honetan, eta ondoren e, dj izango dira, e, ez dakit, ja, e, eguna boro biltzeko ja, ba, bueno, indarra jarraitzen baldin badute, ba, bera, dj eta musika, bueno, aguantatu ar arte gorputzak. Dei ezagunak ere, bai, eh, lodo bastar fronta basket hauean, eh, ikustu, ba, bai, bai. Zintzileken eko ezagunak. Ba, ba, Zintzileketa ba, teingurutan, eh, ba, bai, bai, bai. Eko apena eta, ba, ba, ba. bueno, idei abaitare, bueno, ekitaliozua itzekoan azmu abaitarezaan, itea, ja, musikaletikan edo, tolos publikos deritzen izatea, alegia esala izango ez tekno, ez bestia, o, izango azkenia pixkat, girua animatzea, jendea horregun osoen hotia, eta pixkat errependikatzea espazio, espazio, ez txerrimuño, eta gana, kondo pasatzea aldeun bitartin eta lan eitea eta xo xabatzu biltzea baita ere <gülüyor> <gülüyor> da, ya, bai, bai, ez, bestela lusatzen bali, askotan ma, ere sanako gitaz mal lusatzen badia, badiru esarela inoiz irizten eskopuru horretara ba, eta azkenean da eh, pixka azkenean gogoa arreoi nagusioi ematea eta, eta bueno, esan deuna nola Txerrimuño bizirik daola nadierazle politi bat eukitzea, bai ba, lezo eta inguruko reguzi entzako, eta jeniak ikusi ezala, azkenean autogestioan bidetikan, oitak baik hortez ondo gunbazaigu, ba, bitu zentzioen bezala, azkenean eh, dana berdina ez, eh, autogestioa... Eta da, por zenteko gehala, eztu dinten zu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu eztu Bai, eta, es, bueno, eh, bueno gogoratzea, eh? zekainaren seian egun oso, agian importante, no, bueno, importanteago izetikan gauera arte egotea, baina hori ez, eh? Baskal Orduan a, a, agian, eta gaina Baskaria egongo dela, askorentate, badaki jende asko kera mangodula janaria, beraz, ez dagoela, arazorik ez dela hongo, eta, bueno gente en Chantarlak le no te ganar pintxopotean, e, lezon bertan hartu liteazke, bai tinelun, bai eh Jaiskibel tabernetan, eta bueno, Txermuinon bertan hortze hongo gozto jata azkeneko ekitaldiko prestazioa egiten da. Hoi da. Por cierto, Caldera va ya eh parte, jende asko galdetzen du pentsopotea ipatu duzu ez dakizema tal diz, eta behin dirua bildu ondoren, pentsopotearekin jarraitzeko azmori bai, ala ya ja bertan <laughs> beragetuko da, ezka dago, herrian, eh, ez eh? pentsa eh? pene hube bildu ez non importa nadie, baina lo del pentsopote txerri da hojendea egila, egila, egila, hoi atesateko sistema bezala, bai, zeresan handia bai, bai, mando, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, usi bat. Oso no funtzionatzen du eta bertan parte hartzen dugunok ondo pasatzen dugu eta jendia etortzen da. Nikuste da ez dago laingo garazioikan hoieteteko. Jendia giteko gogoa daukan enean, ba aurrea, aurrea, euskaloa bate dagie, beste modu batean eingo dira etorkizunean baina bueno, horrekin pentsat ez dago itentzioik eteteko. Ba, vale, oso oh ondo, ya, salantzak enduta, ya, oso oh Bueno, ba, ez dakit, zerbait gaiago esan nahi baduzu, bestela zita jartzea Ba, por zirto, kuñak ere oso Ba, hemen irratiko gure kritikoia asko gustatu zaie orduan ba, oso oh ondo Ego, ba, ba, entzungo dugu, honen ez egitan jartzea dugu kuñak baitare Eta, ez dakit, zerbait gaiago Ba, ez gogoraztea gatikan, esan duen bezala ulmok eh, en Baskariko txartelak, aukeran daudela lezoko tabernasberdinetan eh, Jaixki Belen, Azkenan, eta Tinelun, Txarri eh, Minjoko Pintxokotien ere eta hamabi euro izango dia helduentzako eta aurrentzako bost. Eta eh, animatun eh, jende horrei eskertuko gani joke eh, aldeza aurretik erostea txartelak ba, guk ere guspan eh, bat egiteko eh, ez azkenian janari ya, alperrikan itxeko eta sobra ganditzeko oi bai eskertuko garen <hazitza> Arintzen zarten zuen Facebookean ean zera azkenea berrikuntza horien artean, azkeneko, ez dakit urte, edo bi urte tangutxenea Facebooka badauka txerrik, eta, horrez, goian jartze dueste jatu aldatzeragoa, laguntzeko pres. Ez, bera laguntzeko pres daudenak, ba, por zirto, txerrimuño, bueno, Facebook, barra ez dago, txerrimuño, no, no, no, no, no, no, no, no, no ez dago. Txerrimuzi, no, es. ez. Bueno, <risa> <risa> bueno, a mi esker, gurekin egote agatik eta, teikusiko, ya? Esker, oh, ya, eh, Manifest. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Itza manifest. Lesora, festa. Egun osoko jaialdi, koloretzu eta herrikoia, ja, Txerrimuño baserria, bizi-bizirik dagoenaren erakusgarri. Goizeko 11etan hasiko da Txerrimuñoa azoka Baratze produktuen saskiak, serigrafia, marrazki tailerra, zanpantzarrak, xalapartariak eta gehiago, zintzilik irratearen zuzeneko emisioa dela tarteko. El Ekitaldi Hasieraren ostean txotxongilloak eta tapa vermuta gozea egiteko aperitik bikaina. Bizkarira animatu, Vegeta edo Oroyale. El Due Camaviuro eta Aurrek post. Sarrerak, tinelu, jaizkibel eta azkena tabernetan. Baita txerrimuñoko ostiraderoko pintxo potean ere. Baskal Ostean, aurjolasak, performantza eta emaiok elektrotxarangarekin poteo herrikoia. ja. Eta ratxaldetik aurrera, ana jarrebaken kontzertua eta DJak. DJ te jaz, te jat, txerrimuñon, te jatu festa! festa.